Tudjál A szögélytöseből csinálnál feldolgozást? Milyen feldolgozást? Itt akármilyen. <gül> Csináljuk csinálj csinálj meg a muzik szökták zenét. A feldolgozásból. <gül> Mit szólsz? az! <tos> Na, szóval X-szatták zené. Night Andrew, E. Eh, Szerzőnyétei adja, szöretes meghozzákkal, két tagja majd a reggeli profitában. Székecsaba, énekes és túlvág, és zsírtak egy szakember, és Antók is együtt. Anani egy partner. Szekker okay. az vesz újára menekül bizottság harmadik felvonásából. Företkezden a nótájuk. Ezt mi bekaplak magat a Amicsit üres Nem. Ne. Mi volt a számcím? A... Az ismeretlen számok halmaz. Ne. Nem. Egy másik számcím volt. De azt csináltuk meg. Ez az szokták. Az X szokták. Eladják az X, yeah. so X, X szokták. Michael Andrews válnagozásában, előadásában és tervezésében szint, és megújuló megálmottával az inspirációs Hallucináció tartály műhely keretében sponsorunk Magyar Nitroligi Túl Egyesült. Következzen az X szokták. I <laughs> the fleche with fletch with give me the the Fletcher. Jillian Anderson a csaj? Jillian Anderson, így Azt, hiszem, ki kipattont az olyanba? Én miért kipattont ki? Te mondtad először, Jillian ah. Anderson? Ah, én mondtam Tényleg? Áh Tényleg? a leposszom